Rugăciune pentru taina și vederea feței Domnului. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne taina și vederea feței Tale, fiindcă celor drepți le izvorăște pururea lumină din fața Domnului. Când privești Tu spre Sfinții și aleșii Tăi,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 purura fața ta se cel din ceruri, căci așa a fost cuvântul tău către Sfântul Apostol Filip, că cel ce vede sfântă fața ta, vede pe Tatăl ceresc care este în tine. De aceea oriunde s-ar afla, ei stau pururea în fața ta. Aleluia slavăție Doamne doamnei Hristos, fiul lui Dumnezeu. Te iubim și te rugăm, dăruiești ne taina și vederea feței tale. Atunci când o întorci către noi, mintea noastră o umple de lumina ei, fiindcă celor drepți le izvorăște purul lumină din fața Domnului. De aceea, inima ni se umple de Evlavie, din ochi ne curg lacrimi, ca un dar ce ne spală, ca un al doilea botez, acest suflet al nostru.